Tak ty první dny musíme toho vyprávět trochu víc, aby jsme se dostali do meditace. Pak už můžeme mluvit méně a třetí den, pokud dobře rozumím, začnou osobní intervjuy. A v těch osobních interviews si můžeme pak popovídat, jak nejlíp se správně naladit na meditaci. Zde mluvíme o meditaci v neduálním pojetí. Co znamená meditace v neduálním pojetí? Musíme si. Objasnit. Včera jsme se o tom zmínili. Meditace v neduálním pojetí je hledání vlastně jedné podstaty. Někteří z nás se snad zabývali též filozofii. A ví, že to hledání, vlastně, hledání podstaty existuje. Jedné podstaty existuje od těch nejranějších začátků filozofie, jak na východě, tak na západě. My se chceme dostat k jednotě. A k jednotě se dostaneme tím, že najdeme to, co je v nás a je nerozlučné od celku. Je to tak? No a to je plno věcí a to, co je v nás a je nerozlučné od celku, to má v sobě tež vlastně hmotu i nehmotu. To je důležité pochopit. Dnes moderní svět vlastně začal tím, že se rozdělilo mezi hmotou a nehmotou, duchem. No a teď zase věda se odvrací od tohoto původního postoje. Vracíme se zpátky k tomu, co se měrmomoci snažili najít naši předkové k tomu, co je v nás i v... co spojuje náš mikrokosmos a makrokosmos. Co spojuje náš svět individuální a svět jako takový neindividuální. No, ať už je to voda, ať už je to oheň, ať už je to tao, hm? ať už je to prána, hm? vždy je, musí to být něco, co spojuje to, co je v nás a to, co je mimo nás v jeden celek. Hm? Zmínil jsem se o tom, že buddhismus, to, co je v buddhismu dharma, to se nazývá souvislé vznikání nebo závislé vznikání. Hm? To je to, co si Buddha uvědomil pod stromem probuzení po šesti letech. Neskutečně intenzivní praxe, kterou si ani my těžko můžeme představit, která ho stále vedla na kraj existence, hlubokému počítku toho, co vlastně jsme. A nakonec ho to vedlo k tomu, aby spojil koncentraci a vhled v jeden celek. A to je vlastně obsah osvícení v buddhistickém pojetí, ale dá se říct i v pojetí jogi. Vlastně Buddha pokračuje tuto tradici jogi, Aby jsme získali osvobození, musíme se naučit samády, samády znamená vlastně správné položení mysli na objekt, správným položením mysli na objekty, získáme tu mysl, která vlastně, ačkoliv žije v objektech, není na objekty vázaná. Hm? Není na objekty vázaná neznamená, že... Ignoruje objekty, ale neulpívá na objektech, protože, jak víme v buddhismu, to, že ulpíváme na objektech, je dané tím, že máme žízeň po objektech. Jestliže nemáme žízeň po objektech, jestliže nežízníme po objektech, no, tak se zbavíme duka. Duka je stav, existence v nesnázích. Hm? Stav existence v nesnázích je hlavně stav mysli v nesnázích, mysli s překážkami hm? Mysl s překážkami je mysl v nesnázích. No a podle starých mudrců, nejenom na východě, ale i na západě, mysl ve své podstatě v žádných nesnázích není. My jsme ty nesnáze do té mysli sami přinesli. Hm? Je to tak? A jak jsme je přinesli? Neznalostí věcí tak, jak jsou. Hm? A věci tak, jak jsou. V buddhismu nazýváme tento stav věcí tak, jak jsou, nazýváme ta. Tata -ta. hm? ta -ta znamená tak. Tata -ta -ta je stav takovosti. Hm? K tomu stavu takovosti nemůžeme nic přidat, nemůžeme z něho nic odebrat. A ten stav takovosti je stav buddhismu souvislého vznikání, závislého vznikání. Souvislé vznikání je asi lepší překlad. Pratitia samotpáda, Pratitia je souvislý, je vznikání. Souvislé vznikání. To co vzniká, vzniká v souvislosti. Bez souvislosti nic nemůže vzniknout. To je buddhistický koncept, který si my vlastně ověrujeme v meditaci. To je meditace. Všechno, co vzniká, vzniká v souvislosti, a nejenom v jedné souvislosti, to není souvislost v aristotelistickém smyslu, že jedno vede k druhému, ale jedno vede k mnohým, mnohým, mnohým druhým. Hm? Hm? Idam sati, idam ho, ty to, co je, Nechává vzniknout to, co z toho je. Výjde a když něco vznikne, tak zase vznikne ono. Nemůže být, že když něco vznikne, ono nevznikne. To je souvislé vznikání. A to, aby něco vzniklo, potřebuje mnoho-mnoho příčin a mnoho-mnoho důvodů. No a ty jsou napojeny zase na mnoho-mnoho příčin a mnoho-mnoho důvodů. Hm? A to všechno se děje na základě takovosti. Tak to je. Hm? Tak to je a my si to uvědomujeme. Tak to je v nepříznivém stavu, tak to je v příznivém stavu. Hm? Čili proces probuzování je proces uvědomování. Hm? My se nemůžeme procitnout, pokud si neuvědomíme proces vznikání toho, hm, co nás tvoří. A to vzniká v souvislostech. Včera jsem se zmínil, že ty souvislosti v konceptu střední cesty nepotřebují podklad, ale bez podkladu tež nic nevystává. Ten podklad může být jedině mysl samá. Hm? Teď ten Systém meditace v nedualistickém smyslu, který se učíme, je vlastně systém, který nás uvádí do uvědomování toho, co v mysli vzniká a zaniká. A důvody toho, že v mysli vzniká a zaniká. V jaké mysli? V té mysli, která je takovost. My nepotřebujeme hledat takovost. Takovost už je část nás. A to je takovost. Je ta mysl, ve které věci vznikají a zanikají. Takovost je též ta mysl, která je podkladem tohoto procesu vznikání a zanikání, ale též není oddělitelná od toho vznikání a zanikání. A tak se dostáváme do nedualistického pochopení mysli. Mysl je takovost ve stavu vznikání. Mysl je takovost ve stavu nevznikání. Čili máme jen jednu mysl, druhá mysl neexistuje a ta mysl má v našem traktátu, který jsem, jsme přeložili, má jednu podstatu. Ta jedna podstata je takovost. A jedna takovost má, je velká, protože obsahuje všechno. Hm? A jak poznáme tu jednu takovost? Tím, že poznáme její vlastnosti. A její vlastnosti můžeme poznat jedině, když se hýbe. Když se mysl nehýbe, nepoznáme její vlastnosti. Je to tak? Hm? Pokud se mysl nehýbe, my nepoznáme nestálost jevu. My poznáme nestálost jevu jedině, když se mysl hýbe. Hm? Ale přesto, že se mysl hýbe, ona neopouští svoji podstatu. Takovost se nedá opustit. K takovosti se nedá nic přidat. Z takovosti se nedá nic ubrat. A takovost obsahuje všechno. Ty velké vlastnosti takovosti, které se jeví ve fenoménech které se jeví v obrazech mysli, což jsou naše fenomény. Ty velké vlastnosti mysli mají i velké použití, velkou funkci. Jakou velkou funkci? Že nás vedou k jednotě, Sami se sebou i se světem. To je začátek toho traktátu, který jsem přeložil, a to je vlastně podstatá té meditace, kterou se učíme na základě tohoto traktátu. To není jen na základě tohoto traktátu, to je vlastně meditace, nedualistická meditace na základě. Poznání nedualistického stavu mysli. Stav mysli je nedualistický. Ten stav mysli se ale jeví tím, že se mysl začíná hýbat. Když se mysl začíná hýbat, hýbe se díky naším našim zvykům. A naše zvyky jsou dualistické zvyky. Hm? Tamhle je něco odděleného ode mě. Hm? Tamhle je osvobození, to je zase něco odděleného ode mě. Tamhle je utrpení, to je zase něco odděleného ode mě. z hlediska nedualistického pochopení meditace, my sami vytváříme své štěstí a vytváříme své nesnáze. My sami vytváříme své překážky a my sami se zbavujeme překážek. Pre v mysli je kodováno jak osvobození, tak i naše pouta, všechno je kódováno v mysli, kde jinde. Hm? I páv to potvrzuje. Jak to potvrzuje páv. Hm? Ten zvuk, zvuk je venku nebo v nás. Hm? Co myslíte? Když je venku, tak se k nám nedostane. Když je v nás, tak se k nám taky nedostane. Když je jak venku, tak v nás, tak se tam taky nedostane. A když nevyvstal, tak se tam taky nedostane. No a dostáváme se do čeho? Do stavu nedualistického poznání. Ten stav nedualistického poznání je jaký stav. Nic skutečně nevystává. To, co vystává, vystává v mysli, která se hýbe. A ta mysl, která se hýbe, se ale hýbe jen zdánlivě. Její podstata se nemůže hýbat. Zdánlivost. Zdánlivost. To, co se hýbe, se zdánlivě hýbe. Hm? Hýbe se to jinak pro páva, jinak zase pro nás, hm? jinak pro červa, jinak pro myš, jinak pro sovu, hm? jinak pro bacily, co nosíme v těle, Všechno se hýbe zdánlivě jinak. To je neslíchaná komplexita světa, která se nedá chytit rozdělující myšlení. Musíme se dostat do myšlení, které nerozděluje, a jak se dostaneme do myšlení, které nerozdělujeme. Hm? Tím, že se učíme nemyslet. A pozorujeme myšlení, jeho objekty, subjekt, jako něco, co. Vystává, ale neskutečně. Hmm? Skutečně znamená jako něco, co se dá myslí chytit. Chytit jako něco, co existuje nebo neexistuje nebo ani existuje, ani neexistuje, a nebo co nevystalo na základě podmínek a příčin, takovou mysl nenajdeme. Proč? Protože mysl nevystane, Aniž by tam byl objekt. A ten objekt, pracujeme na šamatě, aby jsme zjistili, že ten objekt vychází z mysli samotné, od nikam od jindy nemůže vystát, než od mysli samotné. Na to potřebujeme šamatu. Jestliže se mysl nehýbe, je to šamata. Jestliže se mysl hýbe, je to vypasáno, protože víme, že se hýbe, ale zdánlivě hýbe. Ve skutečnosti se nic nehýbe. Druhá hm? kapitola střední cesty, veršů střední cesty na Pohyb je zdánlivý pohyb. Skutečný pohyb neexistuje. Mysl je zdánlivý pohyb, to, co mysl vnímá, je tež. jsou zdánlivé objekty, které nám se jeví tak, jiným bytostem se jeví zase jinak. Hm? To znamená, že se zdánlivě jeví skutečně. skutečně se nic nejeví. No, a dostáváme se do základu meditace. Aby jsme meditovali neduálně, potřebujeme základ v Mahayanovém buddhismu. Základ nedualistické meditace je co? víra hm? ve velkou podstatu mysli, proto, ten traktát, který jsem přeložil, se nazývá Vyvstání víry v Mahajánu. Dnes lidi nemají víru v mysl. Ve starých civilizacích měli víru v mysl. V Indii mnoho lidí se domnívá, že tento svět přes veškerých chtíče a zloby, které, libosti a nelibosti, které k námi mávají. Hm? Existuje ještě pár jogínů, který ve svém mysli drží mysl, drží svět v rovnováze. Mysl a svět v rovnováze je to, co dělá jogu velkou. Jestliže jsme schopni držet mysl a svět v rovnováze, jsme jogini. A aby jsme to udělali, musíme věřit v velkou mysl. Ty hranice, které mysli dáváme, jak říká starý Sokrates a Platon, to jsou hranice, které my sami jsme si vytvořili. Podstata mysli není ohraničena. Teď úkol nedualistické jogy je realizovat tuto neohraničitelnou podstatu mysli. Toto včera jsem se zmínil, my meditujeme na mysli jako na prázdný prostor, jako na zrcadlo. Skutečná mysl pouze jako zrcadlo odráží. A jestliže praktikujeme samatu, a to je základ, bez samaty, bez hlubší koncentrace, my se nikam nedostaneme v józe. Jestliže praktikujeme šamatu, uvědomujeme si, že... Vlastně ty objekty, které vystávají, vystávají v mysli samotné. Bez mysli žádný objekt vystat nemůže. Hm? Proto netřeba hledat podstatu všech jevů v ohni, ve vodě a tak dále. Podstata všech. Fenomén je v mysli samotné. V jaké mysli? V mysli jakožto takovosti. V mysli, která prostě odráží věci tak, jak jsou. Věci tak, jak jsou, je takovost. A Budha je ten, který v takovosti přichází a odchází. Tata, gata, tata Agata přichází, tata gata odchází. No a proto Buddha žije v podstatě naší mysli. Netřeba ho hledat někde venku. Třeba ho hledat v podstatě, v podstatě naší mysli, která přichází, ale jen zjevně přichází. Odchází, ale jen zjevně odchází. Ale ve skutečnosti neprichází a neodchází. Protože neprichází a neodchází, může zrcadlit jevy tak, jak jsou. Kdyby přicházela a odcházela, nemůže zrcadlit jevy tak, jak jsou. Hm? A ty jevy, které zrcadlo zrcadlí jsou stejné jako zrcadlo, nebo on zrcadla rozdílné. Hm? Co myslíme? Hm? Ani stejné, ani rozdílné. Zjevně přichází, zjevně odchází, ale jen zjevně ve hm? formě obrazu. Hm? Právě proto to. Co v nás vyvolává dnes nás překážky, to není skutečnost, ale obrazy skutečnosti. Skutečnost se nedá myslí uchopit. To neuchopitelnost skutečnosti je takovost skutečnosti. No a tak máme základ pro meditaci a můžeme vysvětlit metody meditace. Základ pro meditaci je tedy víra ve velikost mysli podle našeho traktátu a praxe dokonalostí. Pěti dokonalostí jaké dokonalosti? Aby jsme pochopili velkou mysl, musíme se snažit, o co? O štědrost. Velká mysl je vždycky štědrá. Malá mysl, štědrá být nemůže. Aby byla potřebuje disciplínu. Podle šanty dévy. Hm? Úvod do cesty k probuzení. Paritjága. Hm? Dávání je zbavování se. Zbavení se všeho. My se nemůžeme zbavit všeho. To není možné. Co znamená zbavení se všeho? Zbavení se, ulpívání na všem. Každý žije závislý na jistých podmínkách. Jestli ty podmínky tam nejsou, my žít nemůžeme ale my můžeme žít v těch podmínkách, aniž by jsme na nich příliš ulpívali. A to je dávání. To je dokonalost dávání. Žít v podmínkách, aniž by jsme na nich ulpívali, aby jsme si, aniž by jsme jimi byli pohlceni aniž by velikost mysli jimi byla pohlcena. A to je dokonalost, která je podklad pro všechny ostatní dokonalosti. Pro dokonalost v lásce, pro dokonalost v soucitu, pro dokonalost v radosti, pro dokonalost v rovnoměrnosti. Musíme se naučit dávat velkou myslí a přitom neopouštět ty podmínky, které umožňují to, aby jsme tady přežili na tomto světě. Je to tak? No a tak se učíme dávat na základě velké mysli. Aby jsme dávali na základě velké mysli, musíme mít co? Musíme vědět, jak správně používat naše smysly. Je to tak? To je disciplína. Správné použití smyslu. Tomu se říká samvara. Správně používáme oči, uši, nos, jazyk, tělo, mysl. Správně používáme tělo, správně používáme řeč a správně používáme mysl. Hm? Podle Dama pada, Sabato Samvoto Biku, hm? Sabadu Ká, pamučaty. Ten mnih, který je má samvara vůči všemu, ten překonal začalovaný kruh utrpení. Na to můžeme jedině získat na základě velké mysli, která dává. Malá mysl nedává. Malá mysl nechce dávat. Jedně velká mysl dává. Hm? Protože velká mysl dává, my můžeme jako kolektiv přežít. Když velká mysl nedává, my jako kolektiv nepřežijem. No, a Aby jsme dávali, potřebujeme mít disciplínu smyslu. Hm? Samyuta nikaya je jedna sutra, která se jmenuje suta, Sutta. Sat-ájatána -sat Samyuta. Samyuta šest... šesti sfér. Co je šest sfér? Oko, ucho, nos, jazyk, tělo. A my To je šest sfér, kterým, díky kterým my můžeme žít. Ty šest sfér se musí otevřít. Jak se otevřou, Buda tvrdí, Čaku i bikavé Samuda. Oko je velký oceán. Hm? Jasa, Vega, Majam, Rubam, někdo se učerpáli tady? Ty vlny hm? v tom velkém oceánu. Oka, to jsou barvy. Hm? Ten, kdo může tolerovat barvy ve velkém oceánu. Oka, ten, já vám povídám, ten může překročit tento oceán. Krásný, hluboký, ucho je velký oceán. Nos je velký oceán. Jazyk je velký oceán, tělo je velký oceán, mysl je velký oceán. Ten, kdo může tolerovat vlny v podobě myšlenek. V velkém oceánu mysli, ten může překročit tento oceán. Jak překročíme tento oceán? Moudrostí. Jak jsme se ocitli v oceánu strasti? Nevědomostí. Nevědomost se dá odstranit jedině a pouze moudrostí. Nic jiného nevědomost nemůže odstranit. Ale moudrost nemůže nikdy přijít k jasnému výrazu bez těchto, bez praxe těchto dokonalostí. Právě proto potřebujeme mít víru ve velkou mysl a praktikovat dokonalosti. První dokonalost dávání. Druhá dokonalost sambara. Disciplína smyslu. Třetí kšanty. Co znamená kšanty? Přijetí. Hm? Tolerance. Tolerance, Tolerance toho, co je příjemné, aniž bychom jsme na to ulpívali. Tolerance toho, co je nepříjemné, aniž by jsme se tomu bránili. Tolerance. toho, co nejsme a co bychom chtěli být. Hmm? Hmm? A tak se stáváme přáteli sami sobě. Tolerancí. Ale jedině ta tolerance může pracovat na základě dávání a disciplíny smyslu, jinak nebudeme tolerovat. Nebudeme přijímat, pokud nemáme dávání velkou myslí, pokud nemáme disciplínu smyslu, my nebudeme přijímat. A když nepřijímáme, máme v sobě zlobu. A když máme v sobě zlobu, máme v sobě strach, máme v sobě deprese, máme v sobě nevoli, máme v sobě starosti. Proč? Protože nepřijímáme. Je to tak? Tak když to vidíme stejně, co potřebujeme k tomu, aby jsme přijímali velkou mysl, která dává, je to tak? Samvara, disciplínu, smyslu, A úsilí. Je to tak? Budeme mluvit dále o meditaci v příštích dnech. Perfektní meditace je bezúsilovná. My se učíme perfektní meditaci tím, že se učíme vynakládat správné úsilí. Jestliže nemáme správné úsilí, my se do nedualistické meditace nedostaneme. Ale to úsilí musí být správné úsilí. Správné úsilí je koncentrace a moudrost. Bez koncentrace a moudrost my nikdy správné úsilí nemůžeme praktikovat. No a máme celý komplex na základě víry, velikost budhovství v nás, velikost skutečné mysli která je vlastní všem bytostem, která zrcadlí a nechňapé po objektech, které je zrcadlí. Hm? Ta mysl, Velká mysl správně praktikuje dávání, správně praktikuje disciplínu smyslu, správně praktikuje nezlobu, přijímání správně praktikuje střední úsilí, nepříliš, nepříliš moc, nepříliš málo. No a tak se dostává do stavu koncentrace a uvědomění přirozeně. A ta přirozenost, my se nacházíme ve stavu strasti, protože ta přirozenost nám není vlastní. Hm? To je zen. Samády, moudrosti ve kterém přirozenost je vlastní. Hm? No a tak máme směr. Hm? Když, máme, když se správně nasměrujeme, máme správnou motivaci. Hm? Vše začíná motivací. Pokud nemáme správnou motivaci, my nemůžeme získat správný důsledek. Je to tak? Hm? Čili motivace number one. <laughs> Motivation number one. A co je motivace v Mahajánovém pojetí? Víra, hm? velikost naší podstaty. Která je stejná ve všech bytostech a praxe Vše pěti dokonalostí v našem traktátu. Je jenom pět dokonalostí, jelikož, jestliže jsme schopni, a to není lehké, vynakládat správné úsilí, ne příliš, ne málo tak pak stav koncentrace a moudosti je přirozený stav. My nemusíme nic dělat, odrážíme věci tak, jak jsou. No a můžeme se plně relaxovat. Takže máme ty tři pilíre, meditace, o kterých jsem se zmínil, Jasnost, lásku a soucit, a uvolnění. My se můžeme uvolnit jedině tehdy, hm? když se chápeme v meduaristické meditaci jakožto součástí celku. Jestliže se chápeme jako něco, co je od celku odlišného, tak pak my se do stavu plného uvolnění nedostaneme. Právě proto transcendentální moudrost, podle super transcendentální moudrosti, je předpoklad jakékoliv, jakéhokoliv stavu, správného uvědomění. My nemůžeme získat jasnost rozdělováním, my můžeme získat jasnost jedině nerozdělováním. Pokud rozdělujeme a ulpíváme na rozdělování, Jasnost nebudeme mít. Jasnost přijde, když my rozdělujeme, bez rozdělování nemůžeme žít. Dveře jsou dveře, a dveře nejsou zeď. Ale bez rozdělování tím, že je chápeme, v rámci celku, pak nepotřebujeme myslet. Tím, že chápeme věci v rámci celku, my nepotřebujeme myslet. Celek je spojí. Hm? A kde najdeme celek? Myslí, žádný celek není. No a tak jsme získali jistý základy našeho pochopení o tom, co se bude učit. No a teď můžeme si najít téma meditace, nejvhodnější téma meditace, je vlastně meditace na dech. To už je jak v taky tak i v buddhismu. My meditujeme tím, že praktikujeme vdělou pozornost a uvědomování. V dělá pozornost je základ uvědomování. No a na to je nejlepší dech. No a tak teď si dáme meditaci a pak vysvětlíme techniku meditace na dech. Jo? To. Můžeme si dát meditaci v chůzi, ať se protáhneme Protáhneme se, pocháhneme. Tak meditace v chůzi na půl hodinky a pak vysvětlíme meditaci na dech, anebo si První zameditujeme a pak vysvětlíme na meditaci, co je lepší. Možná hm? vysvětlení. vysvětlení, tak půl hodiny, a když protáhnou, tak pořádně A jak chodit? Hm? To je tež chodit správně, umění. Hm? Teď je zenových med... chození a je tervádové chození. zenový chození je jenom chození. my jsme chodili, nepotřebujeme myslet, proto Zenu se v tradičním zenově výcvik se chodí kolem Sochy Mančushryho, který představuje moudrost. Chodí se pomalu, pak zase rychle, pak zase pomalu, pak zase rychle. Nikde se ne nenechat chytit. Pomalu, jestliže se na to chytíme, je tež omezení. Rychle, jestliže se chytíme, je tež omezení, ale chodit, jak můžeme chodit, bez omezení. Tím, že chodíme v prázdnotě. Co znamená chodit v prázdnotě? Chodit bez mysli, aby jsme chodili, potřebujeme na to myslet. Jenom si plně uvědomujeme chození. A tak se potahujeme. Dobrý? Tak to zkusíme půl hodiny. Kdo bude kontrolovat půl? Hm? No a tak my se přizpůsobujeme mlčivé mysli. Mysli, která mlčí. Mysli, která mlčí. Mysl, která mučí, která mlčí, je mysl, která nás ne, nemučí. <laughs> mysl, která nemlčí, to je ta mysl, ve které právě vyvstávají muka. Je to tak? Musíme si zkoušet. Mysl, která mlčí, muka nevytváří mysl, která se identifikuje s objekty myšlení, to je ta mysl, která muka vytváří. Hm? No, a my to pozorujeme v chůze, my to pozorujeme v meditaci, hm? my to pozorujeme primluvení, my to pozorujeme prijezení, při všech aktivitách, my vidíme, jak tam mysl... Hm? Která nemlčí, s náma začíná mávat. její objekty, tím se říká prosicení mysli, vásá nás. To jsou naše zvyky. Naše zvyky, jestliže nejsou dobré zvyky, jsou naším utrpením. Jestliže jsou dobré zvyky, můžou se stát naší slastí. もう<音楽>